Dochu přilož, hasne to. Jo... Vidá, vidá. Nedamír vás nevyhnal svinským krokem? Byl jsem si docela jistý, že to udělá. No, počte páni, ohní ohni, místa je tu dost. Mezi námi, zaklinači, o čem si s králem povídal? O ničem. Kvůli nám se ani neobtěžoval ven ze stanu. Poslal jenom svého poskoka. Na, glenstiern. Nafúčený puchýř. Sevině vyžaratá. Když jsme přišli, tož přilezl, frňák ohrňoval. Puj, pamatujte z povdá, kdo je tu pohlavár, co rozkazy dává. Toť Nedamír král porúčá a jeho slovo je zákon a tak dále. A já stojím a poslouchám a tak mě v palici vrtá, že povím svojim ogarom, a s ním růbnu o zem a mu kabanicu. Ale nechal jsem toho Zase bych chýršel Že trpaslíci jsou akorát na biatiku A že ag ag agresivní a, a že raubíři A vůbec, že s nimi není možná eh, Do prdele, jak sa to Koloxistence Tož jsem poslouchal A výtržnosti netropil Akorát hlavu kýval Ale Herdex Já jsem sa ani nepředstavil Já jsem Jarpen Zigrin My jsme ta druhá četa, co jde na Draka. Gerald z Rivy je zaklínač. Zdá se, že pan Gyllenstern nezná nic jiného, protože i nám řekl to tež. Já bych řekl, že to je zle, že vás Nedamír nevyhnal. Už tak jdou na toho Draka mraky lidu. Celá smečka, to už není žádná výprava, ale bordel na kolečka. Nech toho Mordochu. Nerad se biju v tlačenici. Když jde víc lidí po spolu, cestuje se líp. Pán kavky přišel s Geraltem a to je pro mě dostatečná záruka. Kdo ti teda překáží Mordochu, snad ne Marigold? Heh, Marigold se vždycky přisere, kde si cosi zajímavého chystá. A všetci víu, že nepomáhá ani nepřekážá. A že na se sa šušmat nebude. Něco jako lopušina na psím ocasu. Co? Ogaří. Víš, co a... se, se mně nelíbí, Geralte? Že přivedl toho čarodějníka. Na moje gusto je tady těch mágů nějak moc. Baže, toho doregaja nám bylo třeba ta jak sedla. Máme tu už dost dlouho svoju ježíbavu. babu. Stíhodnů je nefer. O dva čaroděje je víc, než by bylo třeba. A jak se na našeho nedamíra přilepili? Jenom se podívejte, my tady u ohně, pod širým nebem, a oni v teple v královském stanu koujou pikle. A žerou si zvěřinu. Co jsme měli na večeři A? Sviště. A co je to svišť? Krysa, obyčejná krysa. To nic. Však brzo okoštujeme dračí ohon. Takový dračí ohon na rožinu. Pozor, ne, neferpánové. Je to záludná vsteklá ženská. Kam se hrabe na tvé děvčata, borchu? Dávejme si na ni majzla, jinak bude hovno po naší úmluvě. Jaké úmluvě? Řekneme mu to, Jarpene? A co by ne? Kořálka došla. Tak dones ještě, jsi nejmladší. S tou úmluvou je to prostě tak, že my si s drakem bez Nedamíra poradíme, ale on bez nás ne. Takže ti, kteří draka v rovném boji složí, berou polovinu jeho pokladu. Nedamír s ohledem na svůj původ a titul dostane tak jako tak čtvrtinu. A ostatní, jestli k něčemu budou, rozdělí si poslední čtvrtinu stejným dílem. Co si o tom myslíš? A co si o tom myslí, Nedaměru? Neřek ano ani ne. Co to tu tak smrdí? Nejní to síra? Pížmo? A nebo nějaká jiná voňavka? Ne, to je přece ach! To je samotná milost, paní Jennefer. Vítáme tě vítáme. Dovolíte, abych si přisedla? Hm, tobě je dovoleno vše, vznešená paní. Posaď se tady na pokrývku, zvedni prdel Mordochu, ne. nabídni velectěné čarodějce svoji deku. E, zaslechla jsem, pánové, že probíráte obchodní záležitosti. Bez mne? neopovážili bysme sa obtěžovat takovou důležitou perzónu. Ty, Jarpene, radši nic neříkej. Od prvního dne se chováš, jako bych pro tebe byla vzduch. Teď ti radím. Pokračuj v tom. Mně to tak vyhovuje. Jak si můžeš, co si takého myslet, milost paní? A dňa blechy zežerů, jestli pro mě nejsi víc než vzduch, poněvadž... Zduch někdy zkazím, to jo, ale k tobě by jsem si to nikda nedovolil. Ještě slovo trpaslíku a zůstane tu po tobě jenom ten zkažený vzduch. Popravdě řečeno radši mlč, Zigrine. Poslechněme si, co nám chce paní Jenefere říct. Mám takový dojem, že má pro nás nějaký návrh. Ostatně proč ne? Pokud nechce draka zabít sama. A co? Myslíš si, boholte Fredu, že to není možné? My jsme, paní, chudobní bojovníci. Když nám kořist před nosem ufrnkne, mýváme kdy hlad. Zůstáváme jenom ošťovíku a lebedě. Svíště musíme jíst a pít pramenitou vodu. Pro nás, paní Jennefer, není jiného východiska. Buď kořist, anebo zmrznout v zimě někde za bukem. A hospody dnes něco stojí. A pivo. A holky povětrné, proto my sami bez tvé pomoci draka, draka zabijeme. zabijeme. <laughs> Jste si jistý. A není náhodou zbytnělé sebevědomí v té vaší vybrané společnosti? Způsobené přítomností zaklínače. Zaklínač s tím nemá nic společného. Dobře mě poslouchej, je Nefer. Udělali jsme králi nabídku, ale on se neobtěžoval s odpovědí. Jsme trpěliví, počkáme do rána. Jestli na naše podmínky přistoupí, půjdeme s ním dál, jestli ne, vracíme se. My taky. Můžeš to vyřídit Nedamírovi. Konec konců je to nabídka výhodná i pro tebe a pro Doregaraje. Mrtvý drak nám není k ničemu, vereme jenom ohon. Ze zbytku si můžete vzít, co bude livo. Mozek, zuby. Všechno, co potřebujete k čarování. Baže, zdechlina, ostane čarodějníkom. Nikdo jim ju nevezme. Hleda, že jiní supí mrchožrůti. Nedamír nebude čekat do rána. Předem souhlasí s vašimi podmínkami. A to navzdory mým i do radám. Nedamír zdá se, projevil moudrost, která udivuje u tak mladého vladaře. Protože podle mě, paní Jenefer, o státnické moudrosti svědčí kromě jiného i schopnost neposlouchat hloupé rady. Začnete jinak zpívat, až na vás drak zítra udeří a zpřeráží vám hanáty. Boty mi budete lízat, až kemrat o pomoc. Jako vždycky. Aby vás svrb sežral. Ignes Terminál. Ta mrcha nám uhasila oheň. Nechte ho. Kde je? Pamatuju, jak za starých dob čarodějníci sedávali ve svojich věžách, čítali učené knížky a míchali magické lekvary. Nemotali se bojovníkom pod nohama a nestrkali frňáky do jejich věcí. A najísto žádný z nich nekrůtil zadkem chlapom před očima. Tenhle zadek zase zatolik nestál co ty na to, Geralt? Geralt... Kam se poděl zaklínač? Co nám potom? Musím se jít ulevit. Tak mám zaspívat? Zaspívej, šumaru. Ale nemyslí si, že ti za to tvoje brnkání dám, Bars, enem děravý měďák. Tady, šohaju nejní královský dvůr. To jsem si už ráčil všimnout. Ordochů rozdělej znovu rozdělej znovu oheň. Nechce to chytnout, je víc dřeva. To to je za moc. A není nejde to. Dej to sem. Hlatý, je zima No, tak No Je nefér Už to hoří. Geralt Ach, To je teplo Nezměnila se. Ty také ne A v obou případech je to přirozené A nebo stejně nepřirozené? Nemusela by to být špatná záminka k navázání rozhovoru, ale připomínat to teď je zbytečné. Mám pravdu? Ano. Tak úvod máme za sebou. Poslouchám, co dál. Podívej, Jennifer... Dívám se, ale nerozumím, proč si sem přijel Geralte. Přece ne kvůli Drakovi, ani v tomhle ohledu se snad nic Nezměnilo. Ne, nezměnilo. Tak proč se k té výpravě připojil? Když odpovím, že kvůli tobě, uvěříš? Uvěřím. Proč by ne? Muže prý těžší setkání s bývalými milenkami rádi si oživí vzpomínky a namlouvají si, že někdejší milostná pletka jim dává na ženy nějaká vlastnická práva. To prý příznivě působí na jejich sebevědomí. Takže ani ty nejsi výjimkou. přeze všechno. A přeze všechno máš pravdu, Jenefer. Pohled na tebe působí na moje sebevědomí. Mám radost, že tě vidím. To je všechno? Řekněme tedy, že i já mám radost. Ale dost bylo radosti přeji dobrou noc. Jak vidíš, chystám se ke spánku. Chtěla bych se umít A mám ve zvyku se předtím svléknout Tak se laskavě vzdal A poskytni mi alespoň nějaké soukromí Neříkej mi tak A nepřibližuj se Jestli se mne jen dotkneš Tak ti vypálím oči Co zčekal čekal, Geralte Že spolu po poklábosíme A zavzpomínáme Na společné zážitky Že na závěr našeho shledání zalezeme do vozu A tak říkajíc pro oživení vzpomínek se spolu vyspíme Co? Čteš mi myšlenky Už jsou to čtyři roky, Geralte Potkat tě dřív, tak ti plivnu do tváře Ale nenechej se uchlácholit mou dobrou vůlí Je nefér Mlč Dala jsem ti víc, než kterémukoliv jinému Sama nevím, proč právě tobě. A ty. Jenže já nejsem žádná lehká holka nebo z lesa přivedená elfka, kterým se můžeš hned ráno ztratit. Které můžeš pokořit a pak odhodit. Dej si na mě pozor. Jestli teď řekneš jediné slovo, budeš litovat. Setkali jsme se budiš. Nebudeme hrát lidem, divadlo zachováme, dekórum. Na venek budeme dobrými známými. Ale pozor, ať neuděláš chybu, Keralte. Mezi tebou a mnou nezůstalo už nic. Nic, rozumíš? To ale neznamená, že bych ti odpustila. Nikdy ti neodpustím, zaklínači. Nikdy. Nemáte v oblibě? Hmm. Vypadá to tak. Konkurence, že? Pouze Ejk je idealista. Když to pro tebe je to povolání. Pro ty, které vraždíte, je to malý rozdíl. Nesrovnávej mě s Ejkem do Rigarají. Čertvíko, tím víc urážíš, ale nesrovnávej nás. Jak chceš? Upřímně řečeno, oba jste mi stejně odporní. Děkuju. Není za. Podle mne zaklínači učinili někdo vraždění svým povoláním, je odporný a nízký. Náš svět je v rovnováze. Zabíjení jakýchkoliv tvorů. Znám druidské učení. Vyložil mi je kdysi jeden mystik. Dva dny po našem rozhovoru ho rozsápali krysověci. Narušení rovnováhy jsem nezaznamenal. Zajdi někdy za matkou jejíž dítě roztrhal bazilišik a vysvětlí jí, že má být ráda, protože díky tomu se lidské plemeno vyhne degeneraci. To je dobrá námitka za fínačí. Pan čaroděj by měl vážit slovo. Nemám ve zvyku skrývat své přesvědčení. Ve vlastním zájmu tenhle zvyk rychle změní. Nedamír a sekáči tě už podezírají, že se jim chystáš překazit lov na draka. Jestli se o něco takového pokusíš. Navíc zde nejde o nějakou degeneraci lidského plemene. Jde o jeho zachování. A proto je třeba zabíjet i draky. Draci nejsou vrozenými nepřáteli lidí. Takové rozhodnutí přenechej nám, lidem. Zaklínač má zabíjet a ne přemýšlet. Jako golem bez vlastní vůle. To si řekl ty, ne já. Ale je to celkem výstižné? Na tvého věku a vzdělání žvaníš nehorázné nesmysly. Proč právě draky považuješ za nejúhlavnější nepřátele člověka? Proč ne jiná stonásobně nebezpečnější stvoření? Proč ne třeba shiryky, vidlohony, gryfy nebo vlky? Proč ne vlky? Boj člověka o životní prostor v přírodě může být vyhrán pouze tehdy přestaneli kočovat. Vývoj lidského jedince je příliš dlouhý a dítě je příliš dlouho bezmocné. Jedině v bezpečí, za města. Může žena přivést na svět děti a postarat se o ně. Plodnost doregarají. To je podmínka přetrvání a nadvlády. A tady se střetáváme s draky. Jenom drak, žádný jiný netvor. Jen on je schopen ohrozit opevněné město. Kdybychom nehubili traky, nebylo by měst. Ovšem je nefér. Plodnost a zase plodnost. Už se má miláči taky dorození dětí. To je přece přirozené poslání ženy. Ne? Buďte zdraví. Teď. Neměl to říkat. Čekají ho nepříjemnosti. Je to blázen. Třeba nevíš, že většina čarodějek nemůže nic. Mít... Ví to moc dobře. A ty si taky dávej pozor. Nic si nenamlouvej. Jestli se něco semele a ty se nebudeš chovat rozumně, nebudu brát ohled ani na tebe. Buď bez obav. Nám, to značí golemům bez vlastní vůle, ani nezbývá nic jiného, než se chovat to rozumně. <laughs> Vy Davida, zaklínač se nám urazil jako panenka, které je vytýkán nedostatek ctnosti. Jenže jednou si zaklínač a nic na tom nezměníš. Tvoje povolání. Přestaň už o tom zaklínačském povolání jen. Začíná mi to lést krkem. Takovým tónem na mě nemluv, radím ti. Kam ti, co leze, mě vůbec nezajímá. Ani žádné jiné omezené zaklínačské reflexy. Abys některý z těch reflexů nepoznala na vlastní kůži. A přestaň mě krmit svými pohádkami o vznešeném poslání a boji pro dobro lidstva. Vím o tom dost. Znám tě příliš dobře a příliš dlouho. Příliš dlouho, skutečně. Ale nemyslíš si, že dobře, ty pse. Byla se bytomá husa. Aby tě lepra sežrala. Co je to za čertisko, hen na té cestě? Vypadá to na černou kobilu. Za No jo, je to kobila. Chci ti položit jednu otázku. Ptej se. Proč se nevrátíš? To tě zajímá. Ano. Jedu s nimi, protože jsem... golem bez vlastní vůle. slámy hnaný větrem po cestě. A lidé se nás štítí. Na zabití netvora jsme jim dobří, ale pak se máme co nejrychleji pakovat. Zde se aspoň si šli takoví, kteří hned neukončí hovor, jen co se přiblížím. Takoví, kteří mi řeknou do očí, co si o mě myslí. Místo, aby po mě od někud z pozaplotu házeli kamení. Neznáme místo, kam bych měl jet. Neznám žádný cíl. Ten cíl je přece stejný na konci všech cest. I na té tvojí. Třeba, že se domníváš, že se lišíš ty znáš cíl na konci své cesty? Znám. Tak to jsi šťastný člověk. To není záležitost štěstí, Geralte. Záleží na tom, čemu věříš a co pokládáš za své poslání. Kdo by to měl vědět lépe než zaklínač? Proč stojíme? Zajedu dopředu a zjistím, co se děje. Zůstaň. Proč? Proč? Jeď. Snad to tak bude lepší. Co má být lepší? Jeď. Na co čekáš? No, co pak já vím, co ten most udrží? Hej, šefče, proč nás vlečeš tudy? Obchodní stezka vede na západ. Strašně bysme si zajeli. A ten most, vydrží? Ten srác má dobrých 40 záhů. Vydrží, pane. No tak jedem, kozede. jede. Za námi! Padaj kameny! Na druhou stranu! A vy na cesty! Naskoč, zaklínači! Spadla z koně! Jen vstávej! Musíme na druhou stranu. Kerofe. utíkej! Most zapsi se jen! Drž se, most padá! Kerofe. Za opasek! Tak! Jen! Udělej nějaké kouzle, dlouho nás neudržím. Jak? Vždyť vysím. Pust se jednou rukou. Nemůžu. Pustí. Nemůžeš najít oporu? Nohama. Můžeš něco udělat nohama? Jo. Kopat. Pust čarodějku. Vytáhni se. Musíš najít oporu. Nemůžu. Nejde to. Jen. Nemluv a nevrč se. Jen... Neříkej mi tak. Vydržíš? Ne. Zátěž. Jen... Trz Je to zátěž! Odpušť mi toho. Ne, nikdy. Zbav se jí. Jen jsme na hraně, odpušť mi to. Řekla jsem ne. Lano, Lano, chyťte se, Lana. Moddoku, poholte, zaberte, nahoru. Na druhé straně mostu už není žádná cesta. Lavina jí smetla dolů. Z celé kolony jsme zachránili jedno z přežení krály. Nepočítá je povoz sekáčů. Z oddílu přežilo sedm mužů. Pro následuje nás hněv bohů. Zhřešili jsme králi Nedamíre. Měla to být svatá výprava. Výprava proti zlu. Každý trakest vtěleným zlem. A já setkám-li se zlem, lhostejně je nemíjím. Já je rozdrtím patou. Zničím. Tak kážou bohové a svatá kniha. Co to blábolí? Nevím, nerozuměl jsem ani slovu. Všichni jsme si již samozřejmě zvykli na podobné názory. Ovšem to z tvé strany není ani slušné, ani rytířské, pane Ejku. A pro mne navíc i nepochopitelné. Když si právě ty a nikdo jiný použil zakletou elfskou šňůru, aby zachránil životy zaklínače a čarodějky. To on nám hodil lano? Ejk? Ne do regaraj? Čaroděj ne. Byl to Ejk. Ritíři Ejku, proč jsi nás zachránil? Jsem přece špína a ty zrovna mne zachraňuješ? Jsi především dáma, paní Jenifer. A tvá sličná a čistá líc mi dovoluje věřit, že se jednoho dnes řekneš prokletého bludu čarodějnictví. Puh. Děkuji ti, rytíři. I zaklínač Geralt ti děkuje. Poděkuji, Geralte. Za co? Jsem přece prašivý vyvrhel a moje hrubě nesličná líc nedává žádnou naději na případnou nápravu. Šlechetný rytíř Ejk. Mě z propasti vytáhl nechtě. Vlastně jen proto, že jsem se držel půvabné dámy jako klíště, je to tak? Míliš se, pane Geralte. Nikomu, kdo jest v potřebě, neodepřu pomoc. Dokonce ani někomu takovému, jako je zaklínač. Tak vidíš. Poděkuji a omluv se. Jinak dokážeš, že tvoje účast na této výpravě je veliký omyl a její důvod postrádá smysl. Co pak si to ještě nepochopil? Rozumnější bude odejít. Omlouvám se a děkuji, rytíři z Denel. Děkuji všem zde přítomným za ochotu a za brzkou záchranu. Slyšel jsem ze zdola, jak jste se jeden přes druhého hrnuli na pomoc. Vyvrhel tedy dobrovolně opouští společnost. Vyvrhel. Vás má totiž pokrk s Bohem. Ale no tak, Geralte, nedělej z komára velblouda a vykašli se na to. Lidi, lidi, co je šeště? Co tady těžíš? Milostrý, pane. No tak vymáčkni se člověče. Drak, drak, kde? Za, za, za průzmykem. V dolině, pane, on je na koně. Morlo, to nie jest możliwe. Co się dzieje? Co tam widzisz? Ten drak jest złaty.